Gairan, gaur emankizuna abiatzeko, dudan egon naiz zerrekin hasi, bo, gaur ere egunero duda dut. Baina hemen hamburgesaren nazioarteko eguna baita egun. Eta olako gaiak gauran gustatzen zaizkit, hamburgesa ere gainera maleruski. Baina konten naiz ez baitan ere falta, kontutan hartu gabe. McDonaldzen yanqui lobbyak Euskal Bergera ere sortzea behartu gaitula Ikerketa baten arabera, janari gizena eta urintxua jateak gustatzen bazaigu genetikari lotua da. Alala, genetika. Brev, ez nuen gai hori ipatu nahi, ez. Hori baino interesgarriago? Ikusi baituta aplikazio bat sohtu zutela, eriotza saiesteko. Orduan kasu, eriotza, uh, ez pentsa, denak hilko Hor da gure hilak bizirik atxikitzeko manera bat, txat bot bat. Zientzia fiktioa bazterrean utzi eta egia bihurtu dezagun. Black Mirror, ez dakit ikusi duzien xerie hori, uh, biziki interesgarria dena egia erdeko. Epixio, epixio bitxienetariko bat, nahiz eta denak askiberesiak direne. Hor xeriean gertatzen zena, bikote batean bat iltzen zela. Eta emaztea triste, biztan dena. Bainan aterabide bat proposatzen zaio, mundu hortan pagatuz, badire lako aterabideak, aterabidea zein da, bere esemeseri erantzuten zuen, bere uh, lagun oiak, eta deituz gero ere, ahots batek erantzuten zuen, gehiago pagatuz. Bere mutilaren ahotsa, hila, baina, hor, oh, azkenean, eta azkenean ere, errobot bat dukaiten zuen etxean. Bon. Ez gira hortan, bainan kasik, eh? zuen urbilekoa zenarekin mintzatzeko parada emaitea da start-up unen helburua. San Franciscoan biziren egusiagunek, egun batez, epizodio hau justuki ikusi du telebistan, eta gogoan du berriki istripu batean galdu duen lagun baten eriotza. Hiru hilabeteko lanketa eramaiten du, bere lagun zenaren e-mailak, tekstoak, xare sozialeko interakzioak biltzen ditu, Eta informatiko kior, egiten du nahasketa bat, eh, kodeatzen du eta bar, eta sortzen du bere lagun hilaren avatar bat txat bot bat sortzeko. Eta ara, egun batez, metzu bat bidaltzen dio beraz, nola ziraan badoa pixkat deprimitua. Ara, hemen, abiatzen da, erantzuten dio, beraz, bere lagun zenak, somaiti labieteleena gozendu zen lagunak, erantzuten dio txataren bidez. Ez nahi segur biziki xanoden idea bezala. Osta kitzer dio zien, eh, pertsona hori da eta horren onartzeko saililtasunak badirelarik erdian berarekin komunikatzeko ilusa eskaintzen dute beraz. Hor rez gain informatikaliek hori eh, badugu kodeatutako erantzunak emaiten ditu pertsonailak beraz aski bideratuak gelditzen dira. Komplikatua da, ere gaur egun leheno etxeana txikitzen zen potreta bat eta jedanik bazen eskizaitas suuren inguruan eta gaur egun Facebook orrialdeak badira eta orain chat faltsu bat. Gure ilekin komunikatzeko gu hilarte. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta batzu kontent izanen dira, Willis Drummond baita ila eta gaur jarritara dute. Kantu berri bat, taien disko berria azaroren amekan gure. Aterako delarik, amekan, edo eme sortzian, eme sortzian. Azar horren eme sortzian aterako delarik, eta, uh, be, ara, goazen, ez eh? du izgiago mintzatuko, tabula gasa deituko da disko berri hau, eta hemen lehen kantua, ugerapen kantua, atabaskan. Zaten genuen hemen ez altsen duzie hau eta musika estiloa, baina kantua gau gaurakar gitaratzen baitute. Augerapen kantua eta bazka deitzen da, webgunean atsemanen duze eta doainik ere telekargatzen alduzue. Eta disko begia zarroaren mezortzian aterako da eta berdemoran ere Ondoko konzertuen zehendar gitaratzen dute. Ondoko konzertua Barcelona izango da. Abendu astapenan durangon eta notik. Mia Gitz eta Space indireinetik ere, pasako dira abenduan. Ara, se eta Willis Remond taldearen gandik. Derbichta putz, eta putz. Ez ugondu Isabela Barretz gurekin izango da, autoestima ipatuko du entzulearen iritzian, eta, bai, gomendatzen dut zieten zutiazinez, Laster eta uh, Fred Berruet ere gurekin izango da, keua giretxearen diskoberia ipatuko daukuta entzunara, ziko bistan dena, usai bezala, eta musikan gireno, uh, musika edo literatura sailean sartu beharrot eda informazioa huestakit, baina Bob Dylan musikaria, Nobel uh, saria eskuratu du uh, ez da bake novela lasai literatur novela edo literaturako Nobel saria eskuratu du beraz uh, Bob Dylan musikariak eta artistak Horrek sortu dituen erreakzio haitzekin ja da initzek ez dute la sobera ulertzen. Zako Bob Dylan bati emaiten dakoten literatur sari bat bon, bere idattzengatik izango da, Baina kritiketan uh, batzuak uh, parodiak egindituzte, asmatu zoien Nobel-saria, nahizutena eta nahizutenari eman ez, edo batzuak azpimarratzen zuten ere, uh, doma jazela, berriz ere, horako pertsona bati emaita Nobel-sari bat, uh, baluratu ordez, ez uh, uh, Afrika eh, edo Asiako literatura, uh, mundu oksidentalan aipatzen ez diren horiek ere, azpimarratzeko, edo bestenaz az batek ere, prof bosatzen zuen. Euskadi xaria zergatik ez ruper ordori karen zat, gure Bobdilan bob ez zalda hote bera, edo batzuek anariri ere proposatuz. Olako bon, uh, komentarioak hemen uh, Bobdilan entzat, dena den, nahi baduzi, bere poemak uh, irakortzeko para daba bada ere Euskaraz, uh, hori proposatzen du Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpretean elkarteak, hori pixka bat luzegia balimada idazteko zuen uh, bilatzailean interneten. Jotzen alduzue sustatu puntu eus webgunea, eta hor atsemanen duzue lotura, bob dilanen uh, olerkiak euskaraz irakurtzeko. Boare lehen bat irakurtzen dut zietola. Pite fitian, aldaketa aroda hau lagun, zatozte jendeok bildu ona zaudeten lekuan, zaudetela onar ezazue ur oldea handi ere handia zi dela, laster baitzaudete bla eginik ezugetarau mela-mela oraindik ezertan preziatzen baduez zeuden aldi hori hobe bai, igeri iger hasiarin bakatu agi les ondora ez da kontu aldaketa aro da hau lagun. Bon, iduridu idu, Elizan girela, baina nol erkibat da eta ondokoak ere badituzie euskaraz sustatu eusen klikatuz. Bob dilanenak atsemanen dituzie eta beste initzanak ere. Eta orain aldiz, tenore hor dugu, entzulearen iritzia isabelabarets zuritza. Egun hun langile ohi maitiak, zerberri xartze hontan. Erzut penchatu nahi, se bühaust eukendusiena schartze berri unen prestatzeko, se gaizki, se untsa, se, gaiski, se behar, se gaizki eta se berri ekarri behar huano, beti zerbait berri ekarri behar behar behar eta schartze gusiz. Manutuke horroak somaite giteko agitzen zaitu huano nihau enervatzia menabon, Proiko utziko dutut beste behinko. Ainiz ez dugunez autoestimo aminibat menz gu euskalet kartetan, Eginik den lana estimatu berguneke habuse. Se kartendeike lau yuskal irratiak eginos, yuskal tarsuna, eginos egi asko yuskan haitzes. tarsuna, laguner galtorunak egitez eta bester kidik aminibat. Lurale tarsuna e redaktsio bakar denetik beresiki, wano hantik eta heventik enzuten bada, eginos lan tiberreko bat arzuna. Hanif tartsuna, otaz mintzatzeko gai izan behar baita. Ashka tartsuna, doian beharre. Gaurko tartsunae, teknologia berriak ez dutia irratiak ito. Eta bat-bateko tartsuna, atxikitzendie aski askidugu iratia pistia eta edosun gertakai jarrakitzan haldu gususenin. Hau da irratian indara. Ene plazer handiena egia erran karrika kusunia da. Irrati lai bat, kanpoa juetan delaik, sonu hartzia, oihik, muzika, aldarika apenak, kesik, irriak, horar eta gogo eta zonbait entzuten delaik. Eta bai, irratia lehen lehenik sonia da, enetako kanpo ko sonia eta ez beti telefona mogikor batena. Shut, behazazie zeh gaiten zendila hoitama bost urte. Ixintar zunosobat, eta bai, etzien euskal irratia guano sortuik. Beraz, uxu eginik ez den lanai, lanai patzen bada, estima desagen eginik den lana auto estimo habo denentako, eta jain beharbe eta lanin eta bisin, egizie ahaliketa eta hobekien, eta ez ahaliketa gehien, eta gu horrekin kontent. Ata, tia! -tia. atuuko gide Mileska Isabela Bajeet hemen entzlaren iritziaren tartean eta be, segur izan da segurt, segurtatzen da tzen. Ez du gula pagatue eh, holako goza bat ergaiteko bereka guz ejan du hori dena. Um, eta orain hitz etaputzen uh, gurekin dugu ostegunero bezala biztan da. Fred begoet, musikaren tenorea. Hori da bai, gaur, ondako aragoaz, keu disko begiaren, aipatzera. Gauen zer dio O neta Erre para... Keo agirretxea, horrein urte desente, etxaiak taleko gitarra joile bezala ezagutu genuen. Geroztik, bertze proiektu batzuetan barte hartu eta bakarlari bezala hainbat disko atera ditu. Orain arteko azkena, nomadak eta kofrea izenekoa aurten berean atera du. Suteng, idit zinaina frachioa eta hondartza. Eta suodor de cristales ko omciam gorde du. Mauka dizketxarekin atera duen disko hau Lehen Alikotz euskal egitik kanpo gabatu du Madrilea nainzutzen ere Espainiako hiriburuan kolaboratzaile andan baten bisita ukandu gainera Super Skunk taleko Javi Calambres batzu o Ofunkillo taleko David Bao bateria joilearena Eta Naika taleko Carlos Noain teklatu joilearena adibidez Hau ere Jairo Zabala alias De Pedro Pablo Noboa Miquel erentxun, Xabi Solano eta Izaro Andresen laguntza ukan du. Daki danean, zurekin, edun ero egingo du dala mehez. Ez da nireza, bidez egitea, ez da nireza, hitzetan, asera batean, agirretxeak proiektu apalagoa egiteko asmoa zuen. Azken urteotako dinamika bera jahaituz, diskoa berak jabatzea eta iruzpalaua bestiko epe bat ateratzea zeukan buruan. Mainan mauka diskoetxeak madrilera joan eta diskoa bertako musikariekin grabatzea proposatuzioan. Lan honek zerbait berria zuelakoan. Ondorioz, nomadak eta kofrea diskoak prozesu luzea ukandu. Urte oso batekoa itzu zen ere. Akustikoan oinahetzen diren kolore hainitzeko pop-rock estiloko sortzi kantu ditugu hemen. Orokorki, errandezakegu kantu borobilauek bat asun ondiko diskua osatzen dutela. Bertzea bertze, soinueko izpen mailan egin lan ondiari esker. Zuzeneko horkezpen entzat, keo agirretxea batzuetan bakarrik eta bertze batzuetan zig nu experience laukotearekin ibiltzen da. Beti ere, kaitate ondiko emanaliak eskainiz. Zalarekin jo lazean Arinaizuk aurrera kutzitako Bide berri ari jarraitu nahi haan Itzalarekin jo lazean Zagarre rehu hu hu, hu zainan Gorde dunere patrika Zuka proposutzi duzulakoan Ah, aurkitukoan noelakoan Iaura nozoi Ezen aletik aldiz, Mikele Txaburu, Kirmen Uribe eta Aiert Goenaga ondakutaren testuak baiatu ditu. Lehenik etxaiakeko gitarra joile, ondotik hainbat disko instrumentalen egile, orain goan, keuagirretxea, egiazko kantu eta kantaria izatera pasatu da. Nomadak eta kofrea, freskotasun haumiko diskoa dugu, eldutasunera iritsi den ezoiko artista baten lana. Hone burrutko seetasun guziak, keoagirretxia.com web gunean atsemanen dituzue. Eraletik, berzerik ez orain goz. Elduden aztearte usten zaituzet, keoagirretxiaaren disko berri honeki. Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik o Aguirre de Scheren, de Escoberia, e eu Fred Berro, esker, mil esker zuri ondoko asterte, beste talde batentzat eta laster aldizitze taputzen, ebe justuki musikan ere geldituko gira, maia murua garekin, kantuz kantu eman kizunan biar etxe izango du gomita, eta bera sortaz eminzatuko gira, eta lehenago aldiz gure gomita, e, Jose Mari esparza izango da, historialaria, duela larogei urte Nafarroa ipagaldean, Joana Josefagoni, hogeita emezortzi urteko, emaz Eta bere sei seme alabak desagertu ziren, hogeita maseiko gerlan gertatu zen hori, uh, memorian gelditu zen gertakari bat eta hasteuntan haien gorpuak leizetik atera dituzte, atxeman dituzte. Hortaz, mintzatuko gira, uh, Jose Mari espartzarekin beraz, lasta egin. minutu barne, bostak terdi, mementuz, Euskal Heratetan berriak zurekin Bernadetar gain. Iheesean den josu ugutiko etxearen bizilagunaren etxea miatu du atzo poliza eko jule baten manua bazuten hortako, eta militante bezala ikagia e dena ez hor, eta denbora berean familiaren adiskide batzuen etxea ere miatu dute ajialdean. E Lab beriz auzitan bihar bordeleen CGT Laben kontra bigage hasi beitu, gauza bertina eginz korxikako ez deez sindikataren kontra, Frantxez Sindikatak arrazoin desberdinak, arrazoin barkatu berdinak aitzinatu ditu laben kontra, hau da Frantxez Republikaren kontrako Joka Moldea, eta Korsikako STC Sindikataren kontrako errekursoak ere pausaz doak izan dira joan den Udan, laben kontra egina izan den bezala, lau sindikat dira STC-ren kontrako errekurso egile, alde batetik cgt fo eta CFTC bestetik CFDT la sindikatarrentzaat gertatu den bezala Pariseko kasasazione auzitegiak hautzi ditu lehen erabakiak baian beste ergekorsoak ezagiak izan dira. Bide seinaleak ez ditu gehiago no naik nun nahi emaiten nahhal lege begi bat leian da, ostatu ofiziale komertzio etxe ekoizpen egile edo beste gunean seinale entzat, badira orai arauak, ainitz seinale debekatuak dira emendik goiti, seio honetan pondua eginen dugu Filipe Goietz departamentuko bideen arduradunarekin eta ostaleak baten ajangura ere entzunen dugu. Euskal zaindiak diak bere iztegiaren bigarren alea argitaratu du berriki, iztegiaren bigarren bertsiuan, behogoi mila hitzekin uh, hitz agertzen dira, aitzinekoaren doblea, hitzen kategoria grammatikalak, eranaiak, euskalki eta beste jakinarazten ditu, rezko hiztegia bada edo webgunean ere konsulta daiteke euskalzaaindiaren hiztegi hori Alde ibarriko ate irekiak dira asteburu juntana. Hortengo gaia, herrian laketu. Euskal Herratiak aldudeko plazan izanen gira eta laketuko gira. Ibarra indartzeko lan egiten duten, elkarte, egitura eta herritarri hitza emanez. Kabalen lehiaketa, erakusketa eta feriako berri emanen dauzuegu. Ibiako itzuntan amekontaik oremata arte, Euskali Herratiak zuzenean aldudetik grupo pp eta xegeu risa iten laketuko zistela pp pp pp pp beror pp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 Hugiagozaren estakuruan burajeko minbiziari interesatuko gira ostiraleko goizbegin, irisagin mediku medikuden maitena xo bigaratekin. ITZ ETA PUTZ ITZ ETA PUTZ ITZ ETA PUTZ, putz ITZ Eta prentsaren itzulia egiteko ordua horrein berria puntu eusekin abiatzeko eta argian edeten orontan bergaiada eusko da biltzariko. Hote eskundean ondokoa, urriaren hogeita batean eginen dute eginen du eusko lege biltzarrak lege lehen osoko bilkura. Maaiaren osaketa eta presidentearen uh, aukeraketa zehaztu beharko dituzte, hori lehen txai joan, ea jotako hogeita sortzi lege gaur aurkestu dituzte. Koste akreditazioak, uh, beraz, autetxen erenak akreditazio orkestuta martxan jarri da. Gazte izen beraz, lege biltzak berria osatzeko kontaketa abiatua eta hori hainbat gai atxamango ituzue, analisia bat adibidez argian, Espanya ongidoa eta Euskadi ere bai tituluarekin edo Euskal Nazioaren ideiarekin bat, datozenekin adosteko prestutasuna azaldudu. Or Gurtel ausia ere aipagai berrian, titulu honekin, hau etzen soilik peperekin egiten ohiko praktika izan da. Politikariai eginiko ordeinketak bai estatu ditu, legezkan boko komisioak biltzeko xarearen ustezko buruak, hogeita mazazpidira, akusatuak gurtel hauzian, eta deklaratzeko eguna zuen gaur Francisco Koreak bere itzak entzuten genituen, legezkan boko komisioak jasotzeko xarearen ustezko, buruak haren aurkakoa da zigor eskaririka undiena eunta hogeita bost urte behian hemen segipena egindute egin dute Brexitaren ondorioak erea ipatzenetu berriak eta Eskoziaren hitzak dira hemen azipi maratuak Eskoziak bigarren independentsiai referenduma egiteko bidea hasiko du. Nikola Sturgon lehen ministroak jakinarazidu ondoko astean argitaratuko dutela galdeketa egiteko lege zirri borroa. Ezin baditugu gure interesak defendatu erresunabatuaren baruan erabakitzeko eskubidea izango du Eskoziak. Eta Kataluniako prozesu subiranista ere justukia ipagai, hauzko epaiketa abiatuko dute marx orteaga eta rigauren aurka. 2008a nazaroren behatziko prozesu parte hartza hilaren eta prebarikazioa egitea egotzi die Kataluniako hauzitegin nagusiaken. Eta Baxergilana edo laborantxa, elkarrekin nekazaritza irankora lantzen eta gizarte arazoai erantzuten, hau da argian den titulua eta argazkitan ikusten dirain bat pertsona borobil batean mintzo azken urteetan sortu den baserria ogeita bat ekimenak Gipuzkoan agroekologia oinarri hartuta, lanean dabiltzan baserritakak eta lehen sektoreko langileak biltzen ditu eta aranaz, arana, lujalan zen zebilen jendea topatzea eta elkartzea izan zen lehen lana eta sunak hemen argian eta paleolitoa Gaean, uh, berrian aipatzen den gai bat, historia horreko grabatu paregabeak aurkitu dituzte, lekeitoko armintzako ban. Hor, um, adibidez ikusten da irudian, panel nagusian bisonte eta zaldibana nabarmentzen na dira. Bizkaiko aldundiaren eganetan duela amalao mila urteko grabatu multzuak kalitate tekniko argia du eta berezia da irudiak oso argi ikusten direlako. Gazeta puntu eusen bestalde Josu Urrutiko etxearen, bikotearen etxe bizitza, ipagai miatu baitute angelun, behietan ere aipatzen genuen bezala. Uh, ga, atzo beraz niatu lukete aldi berean beste miak eta bat ere burutu zuen urtiko etxaaren lagun baten etxan etxean Dirban riz egian rias departamentduan media bazken ere gai nagusitenore hontan eta bestalde asuriak kooperatibak mauletik soitara eramanen du a hemen beraz uh, kaseta puntu .eu eusen aipagai eta CGT... Si j'étais une prancha ou quoi, elle Eta bukatzeko prentsaitzulia huzudu eztekin, Pirineoetan eta bereziki hartuzten bi hil izan dira auto batean edo katkatri istripu batean iduriz. Eta bestalde uh, Franzo Hollande aipagai eta uh, Frantzies presidentearen konfidantzak um, diputatu baten hitzak kesu baita. Liburneko diputatu sozialista bat, intexaba limauzi, ramezala, zui duesten xe eta xunnak. Zer haipatzengin nalgin uen tenore untan, Laster Maia Muruaga gurekin izango da kantuzkantu emankizunaren aipatzeko haipatzeko, baina norain aldiz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz atxaldeko bostetatik xeietana, arantxa ididarekin oskal Larogei urte berantago, egiaren parte bat, lurretik uh, atera da, zurumurua, edo kondaira itxura hartu zuen historia ilun bat, gertatu zen Nafarroa Iparaldean, Dona Maria Eriko gaztelu hau zuen. Duela larogei urte, Juana Josefa Goni, hogeita emezortzi urteko gaztelua ha, emastea, eta haren sei seme alabak desagertu ziren. Destu De ingurua hogeita maseiko gerla, garaia zen, memoriaan gelditu zen gertakari bat eta zurumuruen arabera leize batean ziren familia honen gorpuak. Josemari Espartza, historialariaren ikerketa eta arantzadi zientzia elkarteari asker memoriaren parte bat luretik atera da. Gorpu parte batzu atxeman dituzte lako azken nean. Gurekin nugu Josemari Espartza, agatxaldeon. Abartxalde hon, zuhe. Iaz, argitaratu zen uan, eh? Liburu bat, hoxina, zegertatu zen Sagardia familiarekin. Haudan hor, Euskal Herriaren memoriaren parte krudel bat, agertu da, aurkikuntza honek ilan, Jose Mari? Bai, eta, eta zuek esan bezala, krimena oso krudela izan zen. Euskal Herrian izan ziren kasi bortz mila afusilaturik, aietatik irumila eta farroan, askoz gehiago Espainiako estatu osoan, baina krimen nalik hankarrena e, eta kudelena e, hori izan zen. Eta e, normala, emakume bat aurruna eta bere aurrtsikiekin e, urte bat errikoa, irurtekoa, zei urtekoa eta hola, Ba, danak e, e, zulo batera bota, berro eta mar metroko e, zulo batera, leize batera. Eta e, gainera leku e, lasai batean, garra datik eta errepublika garaiko e, izkambile tikurrun e, zegoena, horrek ziren gertatu beste lekuetan, gertatu ziren enfrentamentuak eta osarraroa da ba, ba Euskal ba zoko e, euskaldun eta lasai horretan horrelakorik gertatzea baina sorigaritzez e, hori hori e, gertatu zen eta eta bueno, ba, ba, ba orain ba argitu egin da eta eta eh, amaiera duin bat jarriko dugu historia honi. Mm -hmm. Bertan egon zinen, eh? aste hontan nola bizi izan duzu, joztuki aurkikuntza bat, eh, aipatzen alda, arintze bat, familiako historiarik, eh, historia honetarik egira, pasatzen delako, ere? Unkigarria garria da. Oz unki garria. Horregon dira eh, familiako guztiak, prentza asko, oso polita izan da nola urrildurira ere inguruko e, errekoyendeak, gazteak, aurrak ere, egon zidan, gazteluko aurrak, eta, eta momentu oso txarrak pasatu gira, ziren e, aurrak agertzen, bata, bi, iru, lau, zei, artio, eta eta amaez, eta e, momentu batean, ba familia oso tristeza goen, e, zera, aranzariko espeleologoek etxiturik ziren ere, eman zuten egun oso bat amaren bila eta esagertu eta, eta tristea zen, zer denkago, oso bukaera txarra zen ama e, agertu izan balu en caro ge espekulazio mm, ezperrrinikak emango ziren zergatik ez zegoen ama batok igual esango zuten igual e, berakere bota zuen bere semialaba eta historiari vuelta oso bat ematen edo e, e, oso irudi krudelagoa ematen zuen, Ba, aurrakagertzea eta ez, zerra, zer egin zuten amarekin. Oso e, itxuzia zen e, ba, irudia, eta apatean, ba, e, zera ba, agertu zen amaren buru txiki bat, eta pakotxedarriak forentzek esan e, zuen ba, dudari gabe e, amarena izan behar zela, eta, bueno, jendeaz izen txaloka, familikoak negarrez, eta, bueno, eta, ja, historia triste honi, uh -huh. ba, bukaera polit bat e, eman al, a, algenuen. Eta, urren egunean ja, ba, amaren ezur guztiak agertu ziren, eta, bueno, ja, e, mundu guztia konten, eta eta et, et, et, et taoren falta da bakarrik ba, ba lurperatzea bueno investigatzea ber errefertatu zen zer esaten dute gorpuek eta eta bueno e, e, finitu historia. Justuki mm. aipatzen eh, ditu amaren eh, kasua hor garrantzitsua da ere aipatzen uh, duzu eh krimen orren zergatia jakiteko zaila balin bada ere elementu garrantzitsua ere zure liburuana aipatzen duzuna uh, Joana Josefa Emastea uh, Ezberdina zela eh, kakotxena hartzen mitana edera uh, Elisatic Campo bicisena ta chorginkeria ere leporatzen uh, bai. ziotela. Bai, hori jakin izan dugu, berandu zeago. Ze naziaren bakarrik bagenuen, ba inguruan esaten zuten gauzak, gero nik diskubitu nuenean sumarioa, epaiketara epaiketan agertu zen material guztia ikusi nuen, eta hor, ezaten zuten zenbait gauza bata, Alde batetik, ba, familia horrek zen bai lapurketa egiten zituela, galo, e, zen familia haundia, garra zen momentu honetan, e, ba zegoen e, e, beharra honetan, baina oso lapurketa txikiak e, leporatzen zizkieten, ba, oilo bat e, lapurtu, zen bai zagarra, zen bai patatak, e, horrek ez du ezer ez justifikatzen zeren gero, Aita etorri zen familia laguntzera eta ez utzi pasatzen. Guarria zibilak detenitu egin zuten eta ez zioten e, bere etxera nioa haiegatu utzi. Beraz, hori e, e, ezen arrazia e, e, alako gauzak egiteko. Gero, bezkaldetik, e, e, sumarioan ere, nabaritzen da, hor, lizunkeria edo lu, lu, luzuria pizkabat, eh badagola emakumea omen oso ederrasela eh esaten zuten eh Guardia Civila, ke ta pesa esaten zuten eh auskalo aur guztiak e, bere senarraren ziren edo ez eta nola bait bere e, e, ohorean ba bueno, alako e, dudak e, jarri, ber no, zen emaku, emakume hori. E, gero batzuk esaten zuten herrikoen biziak, baina bueno, gauza guzti horiek ez dute justifikatzen e, e, ere e, e, emakume bat eta bere familia guztia e, e, leize batera edo zulo batera e, bot, botatzea. Orduan zerbait a, e, atzean ego, e, egon behar da. Eta liburua geragututa gero familiak hasi zen beste gauza kontatzen, oso gitxiak, esanek emakume horren ama Nola e, Euskaldun e, zera, jangoinko zarretan zuela, mezetara esen e, joaten, apesak, donamariko apesak, diru askene zion ba, ba Elisara joan e, zedin eta halako esen plutsarra eman e, lezedin, eta hor ikusten duzu badago beste elementuak bere. Gero Juanan Josefaren e, e, aizpa ere, aizpaere, herritik bota zuena ere ba, ba, baita ere e, egiten zuen alako sorginkeriak e, egiten zuen eta bazuen alako harreman berezia animalierekin eta belarrekin, familia guztia ze, e, belarrekin eh sendatzen bai, e, baitzuen Eta horrek, e, e, e, ikusten da, hor badago, emakumen, familia horren emakumea basuten alako joera bat, ba hori, ba zorgin ba, ba, e, kedia edo edo edaki nola, nola deitu. Claro kontuan hartzen badugu, gerra, azita zegola, eta gerra garaien fasismoa azizen, eta fatxismo horretan, ba, esaten zuten, e, zera, ba, ba e, jende harraro guztia, indeseable guztiak, Ba, garbitu behar zutela, e, leku guztietan militarren bandua jarritak e, ziren, gero asizen, hemen ditzen den nazional katolizismoa, eliza sekulako boterea e, hartu zuen, e, baita ere guardia zibilak, eta gao, momentu honetan, sonalde, e, horretan, ez zegoen eskerreko jenderik, ez zegoen kasik republikan horik, ez eta E, zera ortodoeatik e, edo normaltasunetik ateratzen ziren jendea ba, bazen emakumu horiek. Emakume horiek beraien ba, ba, sinizmenak bastela bazutela ere beste jarrega bat elizaren aurrean eta gero horri ba, gehitzen baduzu Indidiak helddaki zer eta jelos e, e, kariak ba, ba, beste makumen aldetik eta ba, ba, entakiz, e, zer gertatu zen horren enguruan, baina e, azken finean ba, ba, etxetik bota zuten lehenik, Joana Josefa bere aurrarekin egon zen azken momentu arte, amaboz egon ziren kalean bizitzen, mendian egin zuten txabola batean, eta bustuaren hogeita marrean, hogeita mazeko, abuztuaren hogeita marrean, ba joan ziren, egin zuten bere txabola, eta zuarekin eta zera, edaman zuten, mendiri e, gora, e, e, zulo batera, eta han e, bota zuten. Han bota zuten. Horba dago, elementu oso e, ezberdinak, Baina zorgin kediarena nolabai da, da e, e, e, zerbait mesede egiten dutela herriari justifikazio horik ez, jakinia. Baina nolabai esplikatzen du baetak, jendearen beldurra, momentu honetan, e, pentsa dezagun oso bailara eta oso tx, i, itxiak zirela gara jartan, Danak, e, erabate euskaldunak, e, zera, e, eserreraz eta frantzies eta espainoalez ezekitenak, eta nahiko atzeratutak, eta bueno, eta e, ondoria hori da, gure Juana Josefa, ba, ba bere familia gure Agustia, desagertu zen, eta izan dira protagonista, ba, ba bueno, gure, gure historia modernoan ezagutu dugun krimenelik e, e, hau diena. Mm -hmm. Larogei urte berantago, eran bezala uh, gorpuak atseman uh, dituzte, dituzue azkenean, eh, ikerketen ondorioz uh, ere, haste duntan eta uh, beraz ondokoak uh, eranen, eta uh, laborategiaan, laborategia beraz jongo dira ezur horiek orain eta segurtatzeko azkenean hoien uh, gorpuak direla ere eta behor, uh, balitaike pentsatzen dut horren uh, ondotik ere initz idazteko uh, historia hortaz behar behar doko batean ere ipatzeko Josemari Esparza historialaria gurekin ginuen mil eskerja Bale, ba, mil eskerzuegi Itze taputz Hatzaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin Oskali ratietan Eta horrein Itze taputz emankizunean kantuz kantu aipatzen dugu eta bila atxaldean atxaldeko lauetan maia muru etxe izango da Hatzaldeon Arratsaldenarentza. Disko berri bat, Etxeren uh, uh, eskuetatik eta beraz Biharko gomita Bela izango da. Hori da, e, urte um, urteak pasatu dira, diska berria etzuela plazaratu eta orain uh, ba, bizi izeneko diskarekin itzuli zaigu etxeharrra. Hamarkantu Borobilu diskego orain hontan eta beraz ba, diska desuritzeko aukera izango gu. Iñaki Etxezarragarekin Eta um, zenako, Iñaki? Ala deitzen delako. Aha, hori da. Ez baita etxe Aha. deitzen. Ez, etxe, pentsu dute, eh, bere abizenetik datorrela etxe zarragatik. Ah. Ado, ez diosu galegin? Takit ez ez dios galegin. Hato, ah. bo, ondo beraz. Eta hor, doantzer pasatu da, hor, eh, hainbeste demoraz diskorik gabe, eta hor beste baten ah, gitaratzeko gogoarekin zen? Bai e, gogoa biztu zaio, e, erran behar da urte zailak e, bizi dituela ere eta ba, bere momentu txarreta honekin azkenean e, ba, bizi izandakoarekin diska bate plazagatzeko ba, gogoa e, izan du aipatu behar da bi mila eta behartzan bere naia zigorrihiltzela, e, iraiaren hogeita hiru batez eta hortik ba, e, bost urtetara ere bigikigiak sortu ziren, em, ba, semeak izan zituen, eta ba, ikusten da, isilune bat izan zuela urte guzti horietan, eta orain ba, berriz ere diska berri batekin eh, itzuli da bizi errenaz. Mm, e, diskoaren tituluak azkenen hainit zerreiten du, bizi itzarekin ez? Bai, bai. E, esanai asko gordetzen du tituluak, e, e, berak kontatu digu, simbolismo undiko diska badela bere bere honako lana, e, azkeneko urtetan gauza asko bizi izan lako, egin batutako bere zigorri azigorriltzela, hortik e, bikiak sortu zirela, eta lako joko bat ere egina izan du... Em, em, bere ba, Diskako tituluarekin bi-zi, bi-ikiak ba, bi, bi izan diturako, eta zigor zi e, gogoan ez da, eta bi-zi, e, ba, bizitzari buruz ere emintzuden e, diska bat e, badelako. Hmm. Bere lehen bi klipa ere bizitzaren musika deitzen da, eta bere disko azalean ere bi haujak eztzen dira pentsatzen alda behar din, bere haujak direla hemen ezakigu, behin zat, beraz, bai, bai hori da? Ah, bai, bai. Dedukziona. <risa> eta, beraz, etxe izango da, kantuz-kantu, gomita bihar atxaldeko lauetan, eta larumatean atxaldeko bostetan, kantu bat hau tatzeko Maia, azken diskotik. Ba, esango, kolaborazio bat aurkituali e, izango dugula, dizkontan, aito, orgorosabel, zutagar atxaldeko ah. kantaria. Bizitzaren musika e, kantuan entzun nal izango duzue eta horrekin buratzea, proposatzea izut. Alegoazen horrekin nagurtzen gira, Miami deskerra. Zure. Itzak bihuzik daude paper zurian, kolorerik gabeko margo bat bezala. Lodiak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin aian Itzaktan zan nasi dira Pitarso kakas dintzean Doinu zantziditzak unitzak musika baita gure pita Aurrera argora zurea lagiltza. Boizetik gauera doi uzbeten zen naiz. Bizitzaren musika dara matzaineta. Txartean dauden abesti galduak jartzean. Zerbait berezia sentitzen dut barnean. Itzak tantzan dira, akorde hauek nastea Doi nuz jantzi ditza, gu musika. Herria eta izkuntza goratzeko Gugandik urrundaudenak besarkatzeko Bizi bizirik gaudela sentitzeko muoagaren gumita biak etxe izango da kantuzkantu kantu eman kiunean ejan bezala eta uh, lermatan erasaldeko bostontan niko gekin guurtuko zaituzte hitz eta putzik ez, bila jatxaldeko bostetan behintzt, baizik eta gauean behatzietatik hainzina aste usoko bilduma atxaage hoberena beste guienentzung gai eta berdin laruten jatsaldeko lauetan. seiak euskal igatietan.